Det här är Ufo-podden i P3. Ett märkligt, lysande föremål visade sig tydligt på natthimlen. Såg ni? Kom ut och titta! Vi är på himlen! Kom då! Hallå? Det är polisen! Vem där? Vad tror du att det var du såg för någonting? Om man visste det då med något sånt här skulle jag inte dra i de djupa skogarna mellan Västmanland och Värmland syns något oförklarligt på himlen. Hundratals vittnen rapporterar att de alla sett samma sak. I 40 år har UFO-synen varit ett mysterium och få som var där lever idag. Jag såg det med egna ögon. Hur fasiken kunde flyga? utfodrarna i P3, utom jordiska berättelser, verkliga händelser. Det här är mysteriet i Hellefors. Torsdag Har du fått fler bilder av Torsta den 15 oktober 1981. Ja, det är mod. Måd Karlsson där. är ensam hemma i sin lägenhet i Hellefors. Ett litet samhälle norr om Örebro. Kan inte mamma sätta upp den då? Nej, men hon kan inte sånt där. Hon blir bara trött. Irriterad. Ja, jag har kvällspasset på bilen. Kan du inte komma förbi en liten så? Nej, jag måste verkligen gå nu. Måd tittar på klockan. Hon har ingen som helst lust att driva biljetter ikväll. I Hellefors bor 7500 personer och samhället är omringat av sex mil tät skog åt alla håll. I flera decennier har en stor industrikonsern sysselsatt folk inom stål, skog och järn. Men sedan en tid har industrierna börjat avvecklas och folk får ta de jobb som finns. Måd har gått från heltidsanställd på sågverket till att jobba tre kvällar i veckan på stadens lilla biograf. Hon är sen till jobbet. Gatorna ligger tomma och det blåser. Så här års brukar Hellefors vara täckt av snö, men i år har det inte kommit någon. Långt där framme ser hon ljuset från biografen. Mitt emot biografen ligger en stor gul byggnad: Hellefors polisstation. För polischef Björn Fagrell är arbetsdagen just över. Ö, kom bra hem. Det blåser ordentligt för gräll. Ja, nu, nu lugnar jag ner och grabbar. Lycka till ikväll och hör av er om är något. Ja. Hej på er. Under 60- och 70-talet har Hellefors haft problem med hög kriminalitet. Orten har blivit ett näste för droger och kriminella gäng, vilket har gett Hellefors öknamnet Lilla Chicago. Under sina 40 år som polischef har Björn Fagrell jobbat för att ändra brottsstatistiken. Och i början på 80-talet verkar det faktiskt som att han lyckats. Ja, var personlighet. Det var ju en av den gamla stammen. Han har ju varit med alltså ja, under många år då det varit polis på sådana här små ställen under de här formerna som man är polis på ett sånt här ställe, eller vad ska jag säga. Det, det var en rekorderlig korv, en bra polis. Någon som minns den här tiden i Hellefors är Dan Hagsten. Han är idag pensionerad, men år 1981 är han en ung, nyinflyttad polis som precis börjat på polisstationen. Dan Hagsten minns också tiden som polis i Hellefors som väldigt speciell. Ja, det var mycket brottslighet då under en tid. Då var det väl mer och värre av allting, om man säger Kriminaliteten i lilla Chicago gör att få poliser söker jobb här. Men för Dan Hagsten, som är nyexaminerad, passar Hellefors perfekt. Jag var ju gift om en tjej härifrån. Då efter den här treåriga utbildningen så, så fanns ju den här platsen ledig i Hellefors- och de fick inga andra sökande. De hade inte så många att välja på, man säger så. Hellefors hade ju inte ett speciellt gott rykte. Att jobba här skiljer sig mycket från polisarbetet i Stockholm och Arlanda- där han jobbade innan flytten. Man känner ju alla, man känner både målsägande och att det är väldigt lättjobbat. Vi sa åt dem vi hade att göra med att sätta i bilen nu såg vi hemare. och det. Och gjorde de det. Den kalla oktoberkvällen när Måd Karlsson är på väg till biografen och Björn Fagrell precis ska lämna jobbet på polisstationen befinner sig Dan Hagsten utanför sitt hem på andra sidan stan, redo för en kvällspromenad. Det var inget speciellt. Det var vanlig kväll och hund skulle ut. Det var ju liksom en, en slinga som jag ofta gick, alltså ungefär detsamma. Ja, det var ju mörkt, det var en höstkväll alltså. Sen gick vi väl i princip runt samhället, inte kanske allra längst norrut. Men... Dan och hunden Arrak promenerar mot älven i riktning mot Hellefors centrum. Men det kommer inte att bli... En vanlig kväll. Förlåt att jag är sen. Nej, men jag har glömt att ringa dig. Förlåt. Jaha. Nu, nu blev det lite dumt här. Vad då, vad menar du? Och Jenson, ligger ni inställd? Jag har bara sålt tre stolar. Jaha. Ja. Jag tar det försiktigt på vägen hem nu då. Ja, visst. Vi ses imorgon. Hej! Hej, hej! Måd går ut på torget. Hon knyter jackan hårdare om sig. Det blåser kallt. Nu vill hon hem så fort som möjligt. Så Måd bestämmer sig för att ta en snabbare väg hem Den genom skogen. Men det är mörkare och blåsigare nu än när hon gick hemifrån. Det låter som en bil mitt i skogen. Det känns som att någon följer efter henne. Aj! Måd snavar på en gren och ligger kvar på marken. Birljudet kommer närmare. Hon drar upp händerna för ansiktet, men... Plötsligt kan hon urskilja varenda detalj. skogen är upplyst som att någon tänt en lampa. Hon tittar upp mot ljuset. Kom igen. Starta någon gång. Polischef Björn Fagrell sitter i sin bil. Den är gammal och trögstartad. Kom, kom igen. Då hör han ett ljud Det kommer utifrån Han öppnar bildörren Och tänker att det måste vara killarna på stationen Som skojar Nej grabbar Skärper nu Jag måste ju hem till Men det är ingen där Hallå Då plötsligt hörs det mystiska ljudet igen Hallå Jörn Fagrell pressar sig mot bilen och ropar ut i den tomma natten. Det är polisen! Han är rädd. Vem där? Men ingen kommer fram. Ljudet kommer uppifrån. Björn Fagrell sätter sig i bilen igen och slår på sirenerna för att försöka skrämma bort det han ser i skyn. Dan Hagsten är fortfarande ute och går på andra sidan Hellefors när han hör ett liknande ljud och tror att hunden Arrak är i fara. Min hund gick i lös. Så att när jag hörde lastbilen som jag trodde det var så vände jag mig om utåt gatan. Men jag såg ingenting. Dan och Arrak ska fortsätta gå när ljudet hörs igen. Han ser någonting blixtra till i ögonbrån. Och då vände jag mig andra hållet, där in mot skogen. Och så passerade mig och då var det ingen skog i vägen så då såg jag det bakifrån. Och då var det som en framma som jag uppfattar liksom att jag såg bakifrån. Det var liksom ett, ett upplyst hår det brann ner, om jag säger. En lysande farkost stor som en långtradare rör sig långsamt framåt över trätopparna. På sidorna lyser ett vitt sken. Dan tittar koncentrerat upp mot himlen och försöker förstå vad det är. Och sen var det borta. Istället för att gå hem har Måd sprungit till sina föräldrar. Vi är på himlen! Kom ut och titta! Kom då! då så? På himlen! Kom ut och titta! De går ut i trädgården och tittar uppåt. Men där lyser bara stjärnorna. Ja, men... Jag yes. Men jag, så, jag såg det, ja. Jag ska vi inte gå in och göra lite te istället, va? Ah. Då kommer ljudet igen. Alla tre stannar till och vänder sig om. De tittar upp mot himlen. Och nu ser jag den. På. Rakt för hustaket. Ja, jag, jag sa ju det. Mm. Självklart. Jag sammanställer och skickar snarast möjligt. Morgonen det på. Är Björn Fagrell fortfarande kvar på polisstationen? Mm. Tack då. Dan Hagsten kommer in tidigt till jobbet. Hagsten! De vill att vi skickar en rapport. Han och kollegorna ska sammanställa vad de sett. Det var ju något som flög. Jag såg ju till egna ögon. Hur fast det kunde flyga? De skriver en rapport som ska skickas vidare till militären. Vi blev ju avkrävda någon form av förklaring. Vi var ju poliser och så vi var ju skyldiga att skriva och... Vi fick ryta berätta lite vad vi hade sett och så vidare. Poliserna i Hellefors får ett direktnummer till en speciell avdelning inom militären. Det var väl liksom en uppmaning då att om man såg nummer så skulle man direkt då liksom kontakta det numret. Men ingen av poliserna ringer. För ljudet och föremålet visade sig bara just den natten. Dan som tidigare jobbat på Arlanda och är van vid att identifiera olika typer av flygplan får inte att gå ihop. Har man varit på en flygplats så har man ju sett och hört olika former av ja, flygplan och helikopter och så vidare. Det var därför jag kopplat som att hur skjutsen kunde det flyga med den låga farten och vad var det för motor liksom. Det lät ju som en lastbil. Det var ju ingen jetmotor och det var ingen sån här helikopterpropeller som snurras alls utan det var ju något helt, helt annorlunda. Men polisen är inte ensam om att ha sett något oförklarligt den 15 oktober 1981. Ja, alltså vi, vi, vi vet ju inte exakt i nuläget vad det är för något. Vi... De får ta emot över hundra samtal från vittnen runt om Hellefors och närliggande orter. Alltså jag förstår om du är orolig och sådär. Och... Polisen svarar så gott de kan men sanningen är att de vet lika lite som de boende. Det är många som ringer in så vi måste försöka ta in all information. Vad var det egentligen som svävade över Hellefors den där oktobernatten? Och föremålet syntes första gången klockan kvart över sex på kvällen. Händelsen i Hellefors blir en nationell nyhet när i magasinet, åker upp till Västmanlands skogar. Ett märkligt Lysande föremål visade sig tydligt på natthimlen I Hellefors, åtta mil norr om Örebro Sågs det av minst hundra personer 1981 blir en verkliga Björn Fagrell intervjuad i tv-programmet Han sitter rak i ryggen iför den rut i kavaj Jag blir väldigt, väldigt fundersam Vad är detta för någonting? Så jag bara stod och tittade jag tror du att det var du såg för någonting? Ja, om man visste det då var någon suttit här, det skulle jag inte tro. Journalisterna från SVTs team intervjuar även en representant från militären som även de blivit inkopplade i fallet. Och jag tyckte att fenomenet var så anmärkningsvärt så jag ville närmare utreda vad det hela handlar om. Det konstateras att det inte förekommit några militära eller privata flygövningar över Hellefors den 15 oktober 1981. Ingen kliver heller fram och tar på sig ansvaret för det lysande föremålet. Men journalisterna från SVT har en teori. Att det skulle kunna vara en oregistrerad luftballong, en zeppelinare. En av dem som övertygas i Dan Hagsten. Det är alltså en dieselmotor som driver en propeller för att den här farkosten ska ta sig framåt. Den svävar ju på den där ballongen. Och farten var ju den där långsamma, alltså det går ju inte fort. Utan den svävar ju sakta fram och det låter som en lastbil. Men teorin om Zeppelinaren förklarar inte de lysande luckorna och eldklotet som lyste efter farkosten. Dan Hagsten igen. Det har jag svårare att förklara. Ja, det vet jag ju inte. Det har jag innefattat. Ja, möjligtvis om det var så att den här ja, som var i Hellefors, den här förkosten om den hade någon sån här var så att de brände på med, med brännare för att få varmluft så fyllde den här ballongen alltså. Varken journalister, polisen eller försvaret lyckades med sina undersökningar. Trots grundliga försök hittade man aldrig en förklaring till föremålet. Vad var det egentligen som svävade över Hellefors? Fem år senare har Aliens to out. återkomsten premiär. That's the plan. Filmen är den första som säljer ut alla stolar på Hellefors biograf. Ja oh, alltså, att folk köper biljetter till sådana här smöriga... Men vi kan inte bara visa svenska filmer Folk vill ju ha någonting annat Ja men sånt här Aliens Det är ju befängt Vadå, det finns ju massa saker som inte går att förklara <laughs> Säg inte att du tror på utomjordingar nu, Måd lägg av Jag ser bara att vissa saker kan inte förklaras Som det som hände här, du vet Ljusskenet Folk såg något Och jag med Vad menar Zeppelinare? Men trots uppgifterna om att det skulle kunna vara en zeppelinare har man inte lyckats hitta några bevis som stödjer det. Vad som svävade över Helleforsten den där natten kommer vi kanske aldrig få veta. Varken polis, militär, ortsbor eller journalister har lyckats spåra farkosten. Men över hundra vittnen kan inte ha fel. Någonting var det. Frågan är vad? Lufopodden i P3 Mysteriet i Hellefors Manus, regi och ljudproduktion Astrid Molin och Matilda Fonessen I rollerna Eva Johansson Ann Petrén Jakob Eriksson Pierre Tavelin Samt Dan Hagsten som sig själv Ljuddesign Monica Bergmark Vignettmusik Andreas Klerup Och jag heter Moa Gammel om du vill veta mer om fallet så hittar du UFO-podden i P3 på sociala medier.